Hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet premiär av podden som beskriver att du är ett mentalt sykbryt i en frisk och ordnad samtid. Eller? Eller kan det vara så att våra hjärnor idag är helt överhettade med information, intryck, press, stress som gör att vi inte kan fungera helt normalt? Och det vill säga att vi reagerar alltså normalt på ett sjukt samhälle så det är en ironisk titel en mind twist börjar vi. Vi börjar med att lura er alltså. Exakt, fan vad gladar vi ska vara att våra larmsystem fungerar. Och varför gör just vi det här och du och jag? För att vi har mer diagnoser än vad någon annan har. Mm, vi samlar på dem och vi är topp 10 sjukast i Stockholm. I Sverige skulle jag säga. I Sverige? Ja, så är det. så vi ska börja med att presentera vilka vi är. Nu kommer prata lite om mig. Nej, ska jag. Vem har jag bredvid mig? Vad heter du? Eh, kan vi inte göra så här att jag får presentera dig först för att jag är ju en gentleman och jag vill gärna säga demna först. Vem säger att jag är då? Det är bara en förutfattad mening, det är en fördom och du låter lite som en dam och du ser ut som en dam, men jag har inte tittat där nere så att säga så du skulle kunna vara en en herma, hermafrodit. En hen skulle jag säga. Du kunde vara en hen. För vi gillar ju Tve. det det begreppet i dagens samhälle. Vi ska det ju gör. inte sätta sätta en kategori. Etikett, nej precis. Vi vill inte kategorisera människor. På tal om någonting så var det en, en kille som skulle skriva ett manus. Jag tror att det har med Life of Brian att göra. Okej. Eh och han var, "Ja, jag har ett villkor." De var, "Okej, okay, vad är det?" Att jag får skriva månaset naken. <laughs> Jaha. Men skulle han skriva månaset på offentlig plats eller? Nej, nej, nej, hemma. Alltså men han Men eh... var han ens tvungen och och nej, det det kan man ju tycka är lite skit. Han hade inte behövt säga det. Men uh, det var han, han hade ett tydligt krav att han skulle få skriva sitta naken och skriva månaset. Jaha. Ja, det var ju rätt sjukt. Och det är egentligen det enda kravet jag har haft med den här podden också att jag får sitta och göra någonting så det är därför Det är därför ibla... inte vi syns. Exakt och det är för att du ja, men så att säga, det du, kan, du kan bli lite obekväm ibland. Ja, det blir lite obekväm, men jag tittar ju bort. Släpp det nu, snälla. Jag får Förlåt. panik. Vem är jag? Jessica. Du är en kvinna i dina bästa år, 26 år närmare bestämt? Yes. Du är uppvuxen i en Stockholmsförort som heter Lödengo. Jag måste ha fel på namnet där va. Lödengo. Mm. Och där njöt du av livet och din ungdom. Du kände tidigt att du var lite bröd mogen, lite lilgamal för att du var inte riktigt intresserad av det här. Åh, oh, super skit i allt utan du du fundiga där lite på andra saker redan i tidig ålder och det gjorde att du kände dig lite utanför trots att du är uppvuxen i ett ordnat och, och trevligt med ja, en trevlig familj och allting var på utsidan väldigt väldigt bra. Ja, man kan inte se utifrån att jag har haft en problematisk barndom utan den var väldigt idyllisk med mycket kärlek och trygghet och så där. Ehm ibland så är det ju lätt att det har haft en tuff uppväxt att ha kämpat sig upp liksom mot alla odds ja. istället för att känna sig okej okay, jag är olycklig det är någonting i inom mig som som jag är inte nöjd eller jag, jag trivs inte jag mår inte bra Ja och det har ju vi diskuterat att någonstans jag har ju ingenting som jag kan komma och egentligen vila på att säga att men jag har haft en alkoholiserad förälder eller jag har varit mobbad eller vad det nu kan vara utan jag har faktiskt inte rent praktiskt haft några problem med varken mobbing eller problem med vänner eller så. Eh men ändå så stod jag nästan på Västerbron för ett år sedan och ville hoppa. Stod du på Västerbron och nästan hoppade eller stod du nästan i din tanke på Västerbron? Nästan i min tanke. Du stod nästan i din tanke eller stod du i din tanke? Jag var i min tanke och planerade hur jag skulle hoppa från Västerbron. Uff. Ja, det är ju ganska det är ju helt fruktansvärt. Ja men jag har också märkt då från samhället och det här kanske är min tolkning men att har du ingen har du inte varit med om någonting väldigt traumatiskt så är det väldigt svårt att bli tagen på allvar för att folk tänker men gud jag ska hur kan du ha såna problem du som har en fantastisk familj en underbar syster fina vänner en egen lägenhet du har bra jobb vad fan har du att vara olycklig för få lite perspektiv mm. och det där har jag växt upp med Det är de där orden att jag ska få lite perspektiv. Eller jag ska sluta tänka så mycket. Bara va. Men är det någonting som jag vill ge i den här podden så är det att få människor att förstå att alla mår dåligt på sitt sätt och det är helt normalt. Våra hjärnor reagerar helt normalt på de här sjuka idealen, intrycken, pressen, stressen. Det är liksom inte konstigt. Vi måste bara lära oss att hantera det och hur vi ska rent praktiskt agera för att gå emot den här hjärnans liksom naturliga reaktion. Och den här drivkraften att vilja hjälpa till och, och göra bättre och skapa en fin värld eh har ju också gett uttryck eller fått sig uttryck i att du har blivit sjuksköterska. Mm. Exakt. Jag blev klar sjuksköterska för 2 år sen och har jobbat både med cancer och med friskare patienter och nu jobbar jag på en klinik på Kalaplann som faktiskt håller på med åderbrock. Och jag planerar i januari att börja plugga till psykoterapeut för att jag jag dras till det här, ja men det som har med psykologi att göra, beteendevetenskap och det som är tungt. Någonstans det var en fin vän till mig som sa att Jag ska det är som att du trivs bäst när du får avslöja människor. Och då menade han på att när man tar av slyan från människor, när man är som mest blottad och det är man ju då i situationer när man är som mest utsatt och mår som sämst. Om och det kan vara till exempel att du är nära att förlora en anhörig, då försvinner alla de här sociala koderna och reglerna och man är bara sitt eget jag. Mm. det kan liksom inte vara någon annan. Det finns inte tid för att ens fundera över att vara någon annan. Nej. Och det är det jag är så fascinerad av och det är det jag vill arbeta med. Människor som vågar bara vara sina riktiga jag. Och det var fint sagt när han sa det att jag ska du avslöjar människor. Och vi kan väl säga att det ska vi göra lite nu i podden också försöka avslöja oss själva att vara nakna inför det och och avslöja vad vi har för idéer och eh, sjukdomar och så vidare. Eh men eh, väldigt fint. Mm. Du är en person som är väldigt väldigt eh, omtänksam och vill väl och eh, i ditt yrkesval så normalt sett så räddar du liv, nu räddar du ben från <här> brott. Exakt. Viktor ska jag få ge presentera dig. Tackar. Victor, du är uppväxt i en småstad mm. som heter Söderköping. Jag hade aldrig hört talas om den innan jag träffade dig. Men jag är också värdelös på biografi. Där växte du upp med din mamma. Och ganska tidigt så fick du flytta till fosterfamilj. För att din mamma hade eller narkotikamissbruk hamnade hon i. Mm. Och det har präglat dig väldigt mycket såklart. Och det gjorde också att du kom in på någonting som heter psykodrama- som en lärare satte dig i ganska tidigt för att hon såg att du kanske var på väg lite i fel riktning. Och det var så som du kom in på skådespelleri och det har du fortsatt med. Med skådespelleri, du har även nu senaste året börjat tala in ljudböcker och använt din röst. Det har du gjort tidigare också via reklamer och så där. Eh, du var programledare för Bolle Bumpa för några år sen långa år, år sedan. Ja, men ja några det är ju relativt men många år sedan. Mm. Du kom tre i Lettsdans. Just. Skådespelande dansare. Ja, dansare eller dansande är ju skådespelare. Det petet som jag skulle. <laughs> du kom tre? Ja, ja, viskar jag runt lite. Du var duktig. Mm. Och du är du har också varit väldigt engagerad i barn just eftersom du själv inte hade det så lätt när du var ung. Ehm så att och det var väl kanske också därför som du ville bli programledare för Bollibompa. Mm. Du skriver mycket och är en otroligt lojal, omtänksam och generös vän som jag är jätteglad att jag har lärt känna. Och jag hoppas att och tror att vi kommer känna varann väldigt länge. Ja, tack. Tack själv. Skönt. Ska vi berätta lite hur vi lärde känna varann? Mittige. Det, det var så här att jag Viktor är blodgivare båda två och skulle göra den här fantastiskt goda gärningen. Jag ska säga vi var blodgivare för att man får inte ge när man stoppar i sig konserter i mitt fall då får man inte i blod. Säg Eller om man, inte, är... man du får inte ge. Jag får inte ge. Jag får inte heller ge fast det är inte för att jag går på antibiotin utan för att jag har persat örat för några månader sen och då får man inte ge på ett halvår. Jaha. Och innan det så hade jag råkat tatuera mig och då måste man vänta ett halvår till så att jag det är väl 2 år sen nu tror jag. Eller om du typ har varit utomlands. Eller Ja, ja du, exakt. Typ... Det jag det också. Ja. Det är jättehårda krav. Är ja, just det, eller om du har bytt sex partner eller gud förbjudde om du är homosexuell då är ja, du över. Ja men då då har du ju him automatiskt. Ja. Per ja. Mm. Och det är ingenting man testar utan det är bara förutsätter man. Ja hade ja, det köpt. Det bor man sig över den där reglerna faktiskt. Ja, det var lite en IG. Nu går jag tillbaka viktigt. till den röda tråden här. Eh, mm. vi träffades på en blodcentral då på söder för 4 år sen. Och jag sitter där med mina fem kompisar, tjejkompisar som jag hade värvat och min ena kompis står och tar man får ju fika när man ger blod mm. för att du inte ska tappa blodsockret. Och eh hon står där och gör en macka var på Viktor står bredvid och de börjar snacka. Och jag hade fått info från min kompis om att hon hennes kill kompis skulle komma och även i blod. Så att jag förutsätter och tror att det här är ja, det är Amandas kompis, David. Och sen så kommer Amanda och sätter sig och den här brunhåriga killen kommer efter och jag gör ju plats för honom i soffan för att jag antar att det är Amandas kompis. Och säger, ja, men du kan sitta här. Och du kommer och sätter dig bredvid och vi börjar snacka. Och efteråt så så kommer jag på shit. Vi har inte presenterat oss för varann. Så jag sträcker fram handen och säger hej förresten Jessica. Och du säger hej Viktor. Och jag tänker det här är ju inte David. Nej, ridå. Jag har har jag varit trevlig mot en människa i onödan. En främling. Och så bara vänder du om. Och min kompis sträcker också fram handen och säger hej Amanda och du ah. säger hej Viktor och jag inser att jaha ni känner inte ens varann. Nej. Mm. Och det blev jättekul och jättetrevligt mm. ändå ja, spontana möten. Och sen så blev vi vänner på Facebook för det är ju då man blir riktiga vänner. Ja, exakt. Och du behövde hjälp med din lägenhet för du hade precis flyttat mm. och behövde inredningshjälp. Mm. Så jag hjälpte dig att fixa din lägenhet. Jag var där en hel när du var du var bortrest någonstans. Mm. Och så kom du hem till ett helt nytt hem som ja. var väldigt fint om jag ja, får se det själv. Ja, det var fantastiskt. Och så sitter vi här idag och ska göra en podd och försöka förändra världen. Nej jag vet, vi ska försöka hålla oss ganska kort. Eh ursäkta, ja. runden halvtimme, 40 minuter. Ja, så vi vet det. Ska vi gå över på det lite mer smaskiga nu? Prata om våra diagnoser. Ja, för det är ändå temat för det här första programmet att vi eftersom vi har lovat att vi ska blotta oss så passar det väl ganska bra att vi börjar med att berätta varför vi är sjuka i huvudet. Viktor, vill du börja och berätta varför du är som du är? Okej. Okay. Vad är din diagnos? Eh jag har fått diagnos ADHD. Ah, inte också... ADD. Nej, skillnaden är ju bara ett HD står för hyper. ADD är samma sak och egentligen svårt att fokusera och det är väldigt spretigt och tankarna vätter åt alla håll och anter. Exakt, och jag tycker att det där H:et, det är... man du skulle inte kunna vara utan det. <här> det skulle liksom inte riktigt vara du. Nej, tack så mycket. Det är liksom lite ditt signum eh tackar. ADHD är ju för mig att det är svårt att hålla många bollar i luften eller vad ska man säga, det blir en väldigt röra i hjärnan. Eh man kämpar hårt för att kanske bara föra en konversation ibland eller för att lyssna eller man man sticker iväg lite i tanken. Min hjärna är inte lika aktiv som din, även om mm. man kan tro det eh det gör att jag måste anstränga mig mycket mer för att komma upp i ett normalt eh stadie. Och det gör att jag ja överanstränger mig själv någonstans gärna så jag, då blir man hyper. Alltså som ett överaktivt barn som inte har sovit som behöver sova fast det bara så här jag vill inte det är så roligt jag vill inte missa något och bara Så det är en feltolkning egentligen som vi gör att att personer med ADHD har för mycket energi och är för överspidade utan det är ju snarare att du din hjärna är så trött för att den inte kan fokusera den har för lite energi mm. och det gör att du inte kan fokusera och att du blir så snurrig i hjärnan så den får, den får inte riktigt vila på Nej. samma sätt utan den den är hela tiden på högvarv för att den ska klara av det mest grundläggande i en konversation liksom. Men då finns det ju medicin eller hur? Ja, och då i mitt fall så har jag tagit lite olika men nu så har jag tagit Concerta som funkar bra för mig som är en typ ja, det är en form av amfetamin kan man säga egentligen. Och det är också rätt intressant eftersom amfetamin har ju effekten på friska personer att den gör dem väldigt pigga och alerta så. Och på dig så blir det nästan motsatt effekt att du faktiskt blir lugn och kan fokusera bättre. Ja. Och jag var ju väldigt mycket emot just det här. Därför fick jag ju gjorde ju ett test för två år sedan ungefär och då då sa de så här: "Ja, om vi tittar på ditt schema så inser vi att vem som helst skulle bli stressad av det här. Exakt. Eh och vissa saker i det här utredningen pekar på att du har och andra inte. Mm. Eh men vill du ha medicin då så säger jag nej. Eh mm. för, för det vill jag inte. Jag var emot det på grund av att min morsa håll på med med amfetamin. Och det är ju en supertydlig självmedicinering skulle jag säga. Sen får man ju inte ställa diagnos på andra men ja. Men det är många jag vill påstå också att du har rätt där att det är många som självmedicinerar sig för att de inte har fått någon diagnos och märker att de att de någonstans blir lugna av vissa preparat. Ja precis, för morsan var det ju som att hitta hem. När hon väl tog in tunna drogen så var det så här okej. Okay, det är så här jag vill vara. Men det är helt lugnt när det blir smart, jag blir eh och i mitt fall så var det nej, jag vill gå emot det. Men sen men sen hade jag en period när jag var väl ja jag var deppig liksom och, och kände att Och dessutom det här utöver så kände jag att ja men varför inte varför ska jag vara så hård mot mig själv om det finns något som faktiskt gör att jag potentiellt kan må bättre varför inte testa så då gick jag tillbaka och efter mycket om och män så fick jag testa då. Det är många jag jag upplever det som att det är många som är emot tabletter mm. överhuvudtaget faktiskt det är syn det är på gott och ont. Jag ja. tycker att det absolut är absolut jättebra att man försöker lösa problem via naturliga sätt eh såklart, men men jag tycker inte heller att man ska vara eh vara för principfast för att det finns vissa har faktiskt fått väldigt otroligt bra hjälp av medicin. Ja. Som jag i mm. det här fallet faktiskt. Det funkar mycket bättre. Har du fått några jobbiga biverkningar? Mm, nej. Det har inte eller så här kanske muntorhet. Mm just det. lite mer. Eh mm. men då finns det, tror jag att jag läser in böcker och dubbar så där så framförallt när man läser böcker med väldigt blir väldigt intimt nära mikrofon då kan det ibland vara så här typ någon form av klick ljud. Men det finns det grejer att ta köpa på apoteket för det är långt. Ja, då tycker jag vi går över det här och liksom passar över bollen till Sveriges städmästare. Å oh, gud, nämn inte det. Du har varit med i ett program som heter Sveriges städmästare Där man städar Och för mig så blir det väldigt tydligt och kul Att du var med i just det oh. programmet Eftersom att det någonstans definierar din person väldigt väl Du gillar att ha ordning omkring dig Eftersom att du kan ha känt att du har haft ett, ett rörigt inre Exakt och, och då blir det en form av Du kompenserar med att ha nästan pedantiskt städat Exakt Ja det där var ju min tv-debut Det blir nog inget mer efter det tror jag. Eh nej men det stämmer. Jag eh, diagnostiserades med eh, dels depression för ett år sen då när jag var nära och hoppade från Västerbron. Och det var så skönt att få för jag hade gått i så många år och inte mått bra men tog sig inte på allvar. Många sa det att med Jessica, man säger precis på samma sätt som man säger du har sån ångest. Men folk vet inte riktigt vad ångest innebär. Vad det är ordet man använder det jävligt slarvigt. Mm. Och på samma sätt när jag sa ja men jag är deprimerad så sa folk men jäska så länge du kommer upp ur sängen så är du inte deprimerad. Och när jag fick diagnosen när jag faktiskt hade det på papper att en psykiater hade sagt du är deprimerad så blev det som att fy fan var skönt. Jag kan äntligen visa för folk att jag hade rätt. Samtidigt som jag slåss av tanken att varför varför är jag i behov av att andra människor ska tro mig? Och förstå mig, varför kan inte jag vara lugn när jag själv vet att jag är deprimerad? Så det blev lite så här dubbel dubbla känslor så. Men vad gjorde du konkret när du bara, när du kände så här riktigt jag hoppar från bron? Vad vad vad gör man? Alltså vad gjorde du? Jag hade tur som hade fantastisk familj som någonstans såg sin varningssignalerna tidigt och som som eh, min mamma ringde faktiskt till en ett ställe. Eh, för först så skulle jag få remiss från min husläkare men det tar ju sån jävla tid och hon såg att Jessica behöver verkligen hjälp nu. Så att hon eh, hon hittade ett ställe som där jag fick komma till en psykiater dagen efter. Och så fort jag kom till den psykiatern och fick diagnos så fick jag också medicin. Och det var min räddning. Och jag säger inte att jag kommer äta medicin hela mitt liv, men det har verkligen räddat mig. Och just nu så just nu så behöver jag de medicinerna för att må bra. Och jag har gått i terapi också, så att jag säger inte att det är enda lösningen med medicin. Men det var ett sätt för mig att komma över du utan. Du ska säga att det handlar för vi är sponsrade av AstraZeneca. Ja just det. Okay? Nej jag ska <laughs> jag ända. vet. Vi har inga det sponsorer än, men om ni vill här så hör av er. Ja, hör av er om ni vill sponsra oss. Exakt. Nej men nej men så att jag äter antidepressiva nu och jag har faktiskt gjort det under sju års tid, men nu är att jag väldigt mycket tyngre mediciner för att de som jag åt tidigare slutade fungera. De var för svaga. Och jag ska tillägga också att jag har i min släkt det är väldigt genetiskt också om man har brist på serotonin och det är ett ämne som vi har i hjärnan signalsubstans. Exakt, exakt. Som gör att vi känner glädje. Och har man brist på det så ja, då blir effekten det motsatta att du inte mår bra. Och det är väl därför don't do drugs för till exempel kokain har ju en det kickar ju serotoninflödet i kroppen, i kroppen att, att det liksom bara kommer en explosion av serotonin som gör att du är unbeatable. Och det är ju samma med ecstasy. Det gör ju också att må, man mår väldigt väldigt bra. Problemet med ecstasy är att du förstör dina serotoninreceptorer och så att också. och kokain också. Så att till sist så blir det att du måste dröja i dig några gram om dagen för att ens bara fungera mm. för att tycka. Och även om du säng. till slut så kan du inte ens med knark må bättre. Det går till den gränsen där du inte har några receptorer kvar så att även om du slutar knarka eller fortsätter så kommer du inte någonsin kunna känna riktig glädje. Det är mm. fruktansvärt. Samma sak med amfetamin. Det beskriver min morsa som faktiskt det är en god historia om han slutat. Allt blir bra. Det är inte så att det blir så men det var ett bra. gott exempel. Eh hon sa att det var aldrig man skrattade. Det fanns liksom inget att skratta nej. åt. Det var så här va? Och var är ush o någonstans jag tror väl på att varför behöver en substans för att må bra då är det någonstans fel redan där. Mm. Säg vi som törrykrigospelare Ja, precis. Nej men jag jag står för att jag äter antidepressiva nu och jag behöver det just nu. Jag säger inte att jag kommer äta det livet ut. Men de antidepressiva har hjälpt mig jättemycket. Jag, men jag har också gått i terapi. Och jag tror ju så här, ibland så beskriver jag den här gamla filmen Matrix och då mm. tänker jag vårt samhälle som Matrix vad det är väldigt svårt att vara frisk i matrix. Mm. Och vad man ska vara här så ibland så får man ta de knep som krävs och om det är då är att stoppa i sig en konsert eller lite antidepressiva. Det är klart att om jag kan sitta i Indien och meditera med munka, då är det klart att jag inte behöver medicin för då lever jag ett helt annat typ av liv. Men här, jag tycker för det är väldigt mycket stress och det är det vi också ska prata om allt som Ja men det är ju jättesvårt. Jag någonstans det låter helt sjukt men jag förstår att folk börjar knarka. Jag förstår att folk dricker och utvecklar alkoholism för att vi det här samhället vi lever i idag, det är det är konstigt om du inte utvecklar någon form av psykisk ohälsa. För det är vi är inte gjorda för det här samhället. Det är mm. min bestämda åsikt ska jag fortsätta på ja. nästa diagnos för Just. min depression är ändå under kontroll nu mm. eh via medicin och att jag har gått i terapi och att jag har ändrat jag jag försöker träna för att må bra och jag försöker äta bra och så där. Och det är ju väldigt viktigt. Alltså det är Jäta. samma sak med ADHD att få utlopp på ADHD är ju det finns ju goda exempel när man inser att man har det och när man när man kan liksom få ut lopp för den där energin och göra bra saker av det. Jag kan jag gå in i i fos. Jag kan jag gå in och säga mani tillstånd där jag bara sitter och jobbar i ett dygn typ. Mm. Eh och jag kan också träna väldigt väldigt hårt. Jag... Men träning i någon form av sunt beroende eller en sund eh, om du nu har ten tendens eller du har latent att du lätt blir du har benägenhet att bli mm. helt inkörd på en grej så är det väl bättre att du blir helt inkörd på träning då till exempel ja. än att du blir helt inkörd på att eh, dricka alkohol eller ja sitta och mani skriva i fyra dygn. Men det är väl fint att man skriver om man skriver något bra. Vad har du ätit emellan? Ja, tack så mycket. Mm. Eller man ist göra podd 24 timmar i sträck. Absolut. Det är nästan det vi gör nu. Vem vill lyssna? Bara exakt. sitter helt ensam och bara. Ja, Men det är så kul vilket förutsatt om det bara är mamma och pappa som kommer lyssna på det här så har jag ändå haft jag har liksom jag har varit glad var enda gång jag har gått till vårat kontor för att göra podd. Mm, eller ska vi säga att det är för att vi har redan gjort några avsnitt eh och nu så vill vi mm. göra presentationen igen. Exakt, för den blev inte så himla bra första gången. Nej, utan vi vill vara lite mer allvarliga. Sen kommer det vara kanske vara lite högre i tak. Jag lovar Viktor är helt sjuk i huvudet så <laughs> det kommer bli jättekonstiga ämnen. Ja, men vi försöker hålla oss ganska ja. lugna ja. så att säga. Jag har också diagnostiserats med GAD och det står för generalized anxiety disorder eh på svenska generaliserat ångestsyndrom. Och det är en ja, vad är det? Man blir jag är generellt ångestfylld och orolig för saker som jag inte riktigt kan styra över som har med framtiden att göra. Man är man kan säga att man typiskt har det här tänk om, tänket hela tiden. Mm. Mitt larmssystem är någonstans konstant på att jag tänker tänk om jag inte kommer bli lycklig, tänk om jag inte får det där jobbet, tänk om min familj blir sjuk, tänk om jag inte kommer få barn. Och det är såna här saker som jag inte kan påverka. Men lik förbannat så går jag omkring och orar mig för det. Och det har jag väl haft sen jag jag kan inte ens minnas. Jag tror att det är något som jag har, det är en personlig grej. Ehm mm. mm. hur vad gör man åt det? KBT va? KBT är fantastiskt bra mot det. Och jag visste inte ens att den här diagnosen fanns, funktia gick. För min psykolog tycker som diagnostiserade mig med depression, rekommenderade även mig att börja i KBT för att hon såg att jag hade vissa beteenden som hon tyckte att var mer lämpade för just KBT än medicin hjälp emot. Kan du förklara lite samt vad KBT är? KBT står för kognitiv beteendeterapi och det blir större och större. Eh det handlar om att man ändrar beteenden och strategier och på så sätt blir det av med olika det kan vara fobier eller det kan vara beteenden som man som någonstans man inte mår bra eller som hämmar en. Och i mitt fall jag har inga fobier eller jag har egentligen inga beteenden som drabbar någon annan, men det har mer varit min oro och ångest som jag hela tiden går runt med och att jag hela tiden är så rädd för att göra fel eller fatta fel beslut för att det ska få såna grava ehm konsekvenser mm. exakt. Så att jag gick i KBT eh i under sommaren och fick jättebra verktyg hur jag kunde hantera den här ångesten. För det handlar egentligen inte om att du ska bli av med den. Just därför som jag haft den så länge och det är en del av mig eh så så kan man liksom inte bli helt kvitt den, men du kan få verktyg och strategier hur du kan någonstans få den att inte det. bli ett för stort problem. Mm. Så om ni märker jag försöker att gå emot min insinne hela tiden typ fylla i och så här det är också en ADHD grej. Men är, man, du är bra vikt på det. Jag försöker att inte fylla i ja. så mycket att låta folk prata till punkt men jag är medveten om det också. Ja, men det var det. Mm. Och vad vill jag mer säga? Duktiga flickan syndromet. Duktiga flickan syndromet. Det är också det ingår lite i uh, GAD eh uh, men det jo det jag vill tillägga för er som sitter och lyssnar och kanske tänker gud jag är ju också så där. Min psykolog sa det till mig i somras att Jessica du ska vara väldigt glad också för att du har GAD. För att många personer med GAD är, blir också väldigt framgångsrika. För att de någonstans har en sån utvecklad konsekvensanalys som gör att de fattar ofta väldigt kloka beslut. Man tar inte de här snabba och ogenomtänkta Impuls. impulsbesluten utan man funderar väldigt, väldigt länge- innan man det är ja väl grundat men de måste också definiera vad är framgångsrik och för mig är en framgångsrik människa en lycklig människa och det är någonstans det som är hela essensen av det här programmet tror jag. Absolut, absolut. Han menade nog i mer så där yrkes sammanhang mätbara. och med vänner och mätbara mm. sammanhang. Och det är en jäkligt intressant faktor för att när man säger det du är simlar framgångsrik eller du lever ett bra liv. Ja men vad är det då? Vad är ett bra liv och Jag, tycker, jag är inte framgångsrik förrän jag känner att jag mår bra. Ja, så du där, har helt rätt i det. Och det finns ju ingen likhetstecken med att du har ett bra jobb och att du tjänar mycket pengar. Det är klart att alla vill känna sig eh, behövda. Eh, att man gör skillnad, nytta. Eh, men det här med att till exempel tjäna mycket pengar är ju snarare nästan tvärtom. Det är en negativ spiral. Jag tror jag såg någonting om att om du tjänar mer än 380 000 per år så är det en nedgående spiral. Mm. -hmm. För de lyxser så, så fort du om du har ett en stor förmögenhet då måste du ju liksom okej okay, hur ska jag förvalta den här vad ska jag göra måste ju fråga sätta sina vänner eh och det ja. och det är väl lite samma om man tänker på när man ligger på dödsbädden och ser tillbaka på sitt liv vad är det egentligen som har varit viktigt och man har gjort studier på det i USA där man har intervjuat flera tusentals personer som har levt inför döden och frågat vad om du ska prioritera eller skatta vilka saker som har varit viktigast i ditt liv alltså pengar hamnar ju på en otroligt lång långt ner ja. på listan det viktigaste det säger folk är kärlek alltså att man har både fått älska andra och bli älskad och att man har fått göra saker varit viktig och fått vara behövd och göra saker för andra ja, det är någonstans det som kommer absolut överst. Och jag tror verkligen att vi vill hjälpa allas människors inbyggda längtan att få göra skillnad, att mm. hjälpa, att vara behövda. Eh det är därför det är så stor grej det här med välgörenhetsgalor, stiftelser, fonder, allt det är jättejättebra för folk vill göra skillnad men men sen så blir det lite infekterat för att ibland även där styr kapitalismen och om man Absolut. vet inte var pengarna hamnar och det blir mm. ja det blir fel bara tyvärr och sen kan det också lätt bli tror jag att man får lite panik för att man inte gör tillräckligt och för att man men gud jag, jag vill rädda hela världen men men jag kan inte. Mm. Och det tycker jag också är viktigt och det lärde jag mig jättemycket också på terapin att Du behöver inte rädda hela världen. Du är en person av 7 miljarder. Det är ett omöjligt, det är en omöjlig uppgift så att försök inte ens. Men om du kan påverka en människa i ditt liv, eller i din närhet, mm. så kommer det ju ringa på vattnet för då kan den i sin tur påverka andra. Så Phase it forward. Ja. Om man vill skriva någonting till oss, ris eller ros, så går man in på vår Facebook-sida som heter Jag är sjuk i huvudet. Och så kan man skriva en liten kommentar där och vi lovar att läsa allt. Eller om man har gjort någonting som kan kopplas till vår podd Jag är sjuk i huvudet så kan man lägga upp en bild och hashtagga på Instagram Jag är sjuk i huvudet. Om man har avvikit från någon norm eller liknande mm. och tycker att det vore lämpligt. Men nu ska vi har vi glömt någonting nu ska vi rrrra? Jag vill nämna vad vi ska prata mer om bara så att ni inte lyssnar på bara det här avsnittet och sen ingenting mer. Mm. Vi kommer prata fördomar. Mm. Vi kommer prata bias. Vi kommer prata ett helt avsnitt om bara bias. Oh. Det blir nästan bara jättekul. Eh vi kommer prata döden. Vi kommer prata om sömnfördomar Sömn... så vi kommer ja, prata massor. vi vi kom det är Allt. liksom evig ström av ämnen som vi stöter på och glöter och bara kör. Så att vi kommer skriva också på vadarna vad det handlar om så att Exakt. det är jättetydligt. Exakt. Tack för att ni tog er tid och lyssnar och och var med oss här idag. Eh och som sagt all feedback är supervälkommen. Och jag vill tacka. Nu är det sån här tacktal. Jag vill bara tacka två personer som har hjälpt oss med det här och det är Per Marklund och Douglas Görd som har hjälpt oss med eh, låt, våran fantastiska jingle. Douglas är den här sån har gjort den här pianisten. fantastiska pianisten låten. Och Per har gjort hjälpt oss med våran bild, mm. vår coverbild. Mm. Tack, tack så mycket, mycket pojkar. Okej. Okay. Tack tack. Ha det bra. Vi hörs, eller i alla fall ses vi fall. Mm. nästa vecka. Bra, bra. Hej då. Hej.